Енергія знову потекла через електричний замок. Він присів на підлогу, імітуючи сон, коли почув тупіт багатьох ніг і збуджені голоси. Він почув, коли хтось активував аудіоскоп клітки й зазирнув до нього. Криза настане, коли знайдуть інші тіла. Повільно він напружився для найбільшої боротьби свого життя. Розділ 4. «Зівер загинув!» – почув Гросвенор слова Мортона. Голос директора звучав заціпеніло. «Що ми будемо робити без Зівера, Ебрекерінджа, Ібкоултера, і... Жахливо!» Коридор був забитий людьми. Гросвенор, який прийшов здалеку, стояв у хвості одного з натовпів. Двічі він намагався пробитися вперед, та його щоразу бідтісняли люди, які навіть не озиралися, щоб подивитися, хто це... Вони блокували йому шлях. Гросвенор, полишив марні спроби, і зрозумів, що Мортон збирається говорити знову. Директор похмуро дивився на Натов. Його важке підборіддя здавалося ще видатнішим, ніж зазвичай. Він сказав: "Якщо в когось є хоч зерно ідеї, висловлюйтеся". Космічне божевілля! Ця пропозиція роздратувала Гросвенора. Це була безглузда фраза, яка все ще була в ужитку після стількох років космічних подорожей. Той факт, що люди божеволіли в космосі від самотності, страхуй напруги, не робив це окремою хворобою. Були певні емоційні небезпеки в такій довгій подорожі. Вони були серед причин, чому його взяли на борт. Але божевілля від самотності навряд чи було однією з них. Мортон багався. Було очевидно, що він також вважав це зауваження безглуздим. Але це був не час сперечатися про тонкощі. Ці люди були напружені налякані. Вони хотіли дій, заспокоєння і відчуття, що вживаються адекватні контрзаходи. У такі моменти директори експедицій, головнокомандувачі та інші авторитетні особи, як відомо, назавжди втрачали довіру своїх послідовників. Гросфенеру здалося, що ці можливості були в голові Мортона, коли він заговорив знову. Настільки обережними були його слова. Директор сказав, «Ми думали про це. Доктор Екгерт і його асистенти, звісно, оглянуть усіх. Зараз він оглядає тіла». Гучний баритон прогремів майже біля вуха Гросфенера. «Я тут, Мортоне. Скажіть цим людям дати мені дорогу». Гросвенор обернувся й упізнав доктора Еггерта. Люди вже розступалися перед ним. Еггерт кинувся вперед. Без вагань Гросвенор рушив за ним. Як він і очікував, кожен вважав, що він із доктором. Коли вони підійшли до Мортана, доктор Еггерт сказав: Я чув вас, директоре, і можу сказати вам прямо зараз: теорія космічного божевілля не підходить. Горла цих людей були розтрощені чимось із силою десяти людей. Жертви не мали шансу закричати. Еггерт зробив паузу, а потім повільно запитав. «А як щодо нашого великого кота, Мортоне?» Директор похитав головою. «Кицька у своїй клітці, докторе, ходить туди-сюди. Я б хотів почути думку експертів щодо неї. Чи можемо ми її підозрювати?» Ця клітка була побудована, щоб утримувати звірів у 4 п'ять разів більших за неї. Важко повірити, що вона може бути винною, якщо тут не якась нова наука, що виходить за межі нашої уяви. Сміт похмуро сказав, «Мортоне, у нас є всі необхідні докази. Мені не хочеться цього говорити. Ви знаєте, що я б волів залишити кота живим, але я застосував до нього телефлюорну камеру і намагався зробити кілька знімків. Усі вони були порожніми. Пам'ятаєте, що казав Горлей?» Ця істота вочевидь, може приймати і надсилати вібрації будь-якої довжини хвилі. Те, як вона впоралася з потужністю рушниці Кента, є достатнім доказом для нас. Після того, що сталося, що вона має особливу здатність втручатися в енергію. Хтось застогнав. Якого біса тут коїться? Якщо вона може контролювати цю енергію і надсилати її на будь-якій довжині хвилі, ніщо не завадить їй убити нас усіх. «Що доводить, – сказав Мортон, – що вона не є непереможною, інакше вона б зробила це давно». Він навмисно підійшов до механізму, що керував кліткою. «Ви ж не збираєтеся відчиняти двері?» – видихнув Кент і потягнувся за бластером. «Ні, але якщо я натисну цей перемикач, електрика потече по підлозі й уб'є все, що всередині. Ми вбудували це в усі наші клітки для зразків як запобіжний захід». Він розблокував спеціальний примикач для страти і різко потягнув його. На мить потужність була наповну. Потім із металу спалахнув синій вогонь і ряд запобіжників над головою Мортона почорнів. Мортон простягнув руку, витягнув один із них із гнізда і нахмурився. «Хм, дивно», – сказав він. «Ці запобіжники не мали перегоріти?» Він похитав головою. «Що ж?» Тепер ми навіть не можемо зазирнути всередину клітки. Це вивело з ладу й аудіосистему. Сміт сказав, якщо вона змогла втрутитися в електричний замок, щоб відчинити двері, то вона, ймовірно, прозондувала всім можливі небезпеки і була готова втрутитися, коли твій натиснули перемикач. Принаймні, це доводить, що вона вразлива до наших енергій, похмуро сказав Мортон, бо їй довелося їх знешкодити. Важливо те, що ми маємо її за чотирма дюймами найміцнішого металу. У найгіршому випадку ми можемо відчинити двері і спрямувати на неї напівпортативний бластер. Але спочатку, я думаю, ми спробуємо подати електрику туди через кабель живлення телефлюора. Звук із середини клітки перервав його слова. Важке тіло вдарилося обстійно. За цим послідував тривалий гуркіт, ніби багато предметів падало на підлогу. Гросвенор подумки порівняв це з невеликим зсувом. «Бо вона знає, що ми намагаємося зробити», – сказав Сміт Мортону, – «і я б'юся об заклад, що там дуже хвора кицька. Яка ж вона дурна, що повернулася в клітку. І чи усвідомлює вона це?» Напруга спадала. Люди нервово посміхалися. Прокотилася навіть хвиля безрадісного сміху від картини, яку намалював Сміт про розгубленість потвори. Гросвенор був спантеличений. Йому не сподобалися звуки, які він почув. Слух найоманливіше з почуттів. Було неможливо визнати, що сталося або що відбувається в клітці. «Що я хотів би знати, – сказав Пеннос, головний інженер, – то це чому циферблат телефлюометра підскочив і затремтів на повній потужності, коли Кицька видала той звук. Він прямо в мене під носом, і я намагаюся вгадати, що сталося». Із всередині і ззовні клітки запанувала тиша. Раптом у дверях за смітом виникло заворушення. Капітан Лід і двоє офіцерів у військових мундирах увійшли до коридору. Командир, жиловий чоловік років 50 сказав «Гадаю, мені краще взяти командування на себе. Здається, серед науковців є розбіжності щодо того, чи слід убивати цю потвору. Це так?» Мортон похитав головою. «Розбіжностей більше нема. Ми всі тепер вважаємо, що її слід стратити». Капітан Лід кивнув. «Саме такий наказ я збирався віддати. Я вважаю, що безпека корабля під загрозою, а це моя сфера відповідальності». Він підвищив голос. «Звільніть місце! Відійдіть!» Знадобилося кілька хвилин, щоб зменшити тисняву в коридорі. Гросвено розрадів, коли це було зроблено». Якби істота вийшла, поки ті, хто стояв попереду, не могли швидко відступити, вона б змогла знищити або поранити багатьох. Ця небезпека не минула повністю, але зменшилася. Хтось сказав, дивно, корабель, здається, щойно ворухнувся. Гросвенор теж це відчув, ніби на мить випробували двигун. Великий корабель затримтів, заспокоюючись після тієї миті напруги. Капітан Лід різко запитав. «Пенносе? Хто внизу в машинному відділенні?» Головний інженер зблід. «Мій асистент і його помічники. Я не розумію, як вони...» Корабель рвонуло. Величезне судно накренилося, загрожуючи перекинутися набік. Гросвена раз жорстокою силою жбурнуло на підлогу. Якусь мить він лежав оглушений, а тоді, відчувши тривогу, змусив себе прийти до тями. Навколо нього були розкидані інші чоловіки». Дехто стагнав від болю. Директор Мортон щось вигукнув в наказ, якого Гросвенор не розчув. Потім на ноги почав зводитися капітан Лід. Він лаявся. Гросвенор почув, як той люто просидив. Який дідько запустив двигуни! Страхітливе прискорення тривало. Воно сягало щонайменше п'яти, а то й шести джі. Оцінивши, що така колосальна сила йому до снаги, Гросвенор, долаючи біль, підвівся. Він, прохрипівшись у найближчий настійний комунікатор, і набрав номер машинного відділення, не надто сподіваючись на відповідь. За його спиною хтось заривів басом. Гросвенор здивовано обернувся. Через його плече зазирав директор Мортон. Здоровань вигукнув. «Це котик! Він у машинному відділенні, і ми прямуємо у відкритий космос!» Щойно Мортон це сказав, екран згас, а тиск прискорення не спадав. Гросвенор, хитаючись, пройшов крізь двері до салону, перетнув величезну кімнату й опинився в іншому коридорі. Там, він пам'ятав, була комора зі скафандрами. Наближаючись, він побачив, що капітан Лід випередив його і саме намагався втиснутися в скафандр. Коли Гросвенор підійшов, капітан уже закривав його і увімкнув антиприскорювальний блок. Він швидко обернувся, щоб допомогти гросвенору. За хвилину той полегшено зітхнув, зменшивши гравітацію свого скафандра до одного джі. Тепер їх було двоє. Підходили, спотикаючись інші. За кілька хвилин запас скафандрів у ктій коморі вичерпався. Вони спустилися на поверх нижче і принесли скафандри звідти. Адлет тепер для цієї роботи було вдосталь членів екіпажу. Капітан Лід уже зник, і Гросвенор, здогадуючись, яким буде наступний крок, поспішив назад до клітки, де ув'язнили великого кота. Він застав там з два десятки науковців, що зібралися біля дверей, які, вочевидь, щойно відчинили. Гросвенор проштовхнувся вперед і зазирнув через плечі тих, хто стояв попереду. У задній стіні клітки зяяла діра. Утвір був такий великий, що крізь нього могли б одночасно протиснутися п'ятеро людей. Метал був погнутий з численними зазубреними краями. Діра виходила в інший коридор. «Присягаюся!» – прошепотів Беннос крізь незакритий шолом свого скафандра. «Це неможливо! Десятитонний молот із майстерні одним ударом хіба міг би що зробити в в чотиридюймовому шарі мікросталі, а ми чули лише один удар». Атому дезінтегратору знадобилося б щонайменше хвилина, але тоді вся ця зона була б смертельно радіоактивною ще кілька тижнів. Мортоне, це надістота. Директор не відповів. Гросвенор побачив, що сміт оглядає пролом у стіні. Біолог підвів погляд. Якби ж тільки Брекенріч не загинув, нам потрібен металург, щоб це пояснити. Дивіться. Він торкнувся зламаного краю металу. Шматок розкришився між його пальцями і осипався на підлогу дрібним пилом. Гросвенор протиснувся всередину. «Я дещо тямлю в металургії», – сказав він. Кілька чоловіків автоматично дали йому дорогу. І невдовзі він уже стояв поруч зі смітом. Біолог насупився. «Один із асистентів Брека?» – ущіпливо запитав він. Гросвенор вдав, що не почув. Він нахилився і провів пальцями скафандра по купі металевого сміття на підлозі – Швидко випроставшись, він сказав, «Ніякого дива тут немає. Як ви знаєте, такі клітки виготовляють в електромагнітних формах, використовуючи дрібний металевий порошок». Істота застосувала свої особливі здібності, щоб втрутитися в сили, що утримують метал вкупі. Це пояснює падіння напруги в телефлуоровому кабелі, яке помітив пан Пеннос. Тварюка використала електричну енергію, а власне тіло, як трансформатор, проламала стіну, пробігла коридором і спустилася до машинного відділення. Він здивувався, що йому дозволили завершити цей поспішний аналіз, але здавалося, його прийняли за асистента покійного Брекенриджа. Це була природна помилка на такому великому кораблі, де люди ще не встигли запам'ятати всіх техніків нижчого рангу. А тим часом директоре. Тихо промовив Кент. «Ми маємо справу з надістотою, яка контролює корабель, повністю панує в машинному відділенні з його майже необмеженою потужністю та володіє головною секцією механічних майстерень». Це був простий, але точний опис ситуації, і Гросвенор відчув, як він подіяв на інших. Тривога відбилася на їхніх обличчях. Озвався один з офіцерів корабля. «Пан Кент помиляється?» – сказав він – Тварюка не повністю контролює машини відділення. У нас досі є місто керування, а це дає нам першочерговий контроль над усіма машинами. Ви, панове, як цивільні, можете не знати нашої механічної схеми. Безперечно, істота з часом зможе нас від'єднати, але просто зараз ми могли б вимкнути всі перемикачі в машинному відділенні. Заради Бога! Вигукнув хтось. «Чому ж ви просто не вимкнули живлення замість того, щоб одягати тисячу людей у скафандри?» Офіцер відповів чітко. «Капітан Лід вважає, що в силових полях наших скафандрів ми в більшій безпеці. Ймовірно, ця істота ніколи раніше не зазнавала прискорення в 5 чи 6G. Було б нерозумно відмовлятися від цієї та інших переваг через панічні дії». «Які ще в нас є переваги?» Слово взяв Мортон». На це можу відповісти я. Ми дещо про неї знаємо, і просто зараз я збираюся запропонувати капітану Літу провести випробування. Він звернувся до офіцера. Чи не могли б ви попросити капітана дозволити невеличкий експеримент, який я хочу провести? Гадаю, вам краще попросити його особисто, сер. Ви можете зв'язатися з ним по комунікатору. Він на містку. Мортон повернувся за кілька хвилин. «Бенносе», – сказав він, – «оскільки ви офіцер корабля і головний у машинному відділенні, капітан Лід хоче, щоб ви взяли на себе керівництво цим випробуванням». Гросферно роздалося, що в голосі Мортона промайнуло роздратування. Очевидно, командир корабля не жартував, коли сказав, що бере командування на себе. «Стара, як світ, історія про частково розділене командування». Межу повноважень визначили так чітко, як тільки могли, але, звісно, влада не могла передбачити всіх непередбачуваних обставин. Зрештою, багато залежало від особистостей. Досі офіцери та екіпаж корабля, всі військові, сумлінно виконували свої корабельні обов'язки, підпорядковуючись меті грандіозної подорожі. Проте, Минулий досвід на інших кораблях довів уряду, що з якоїсь причини військові не надто високої думки про науковців. У такі моменти прихована ворожість виявляла себе. Власне, не було жодної причини, чому б Мортону не керувати власною експериментальною атакою. Пеннос сказав, «Директоре, у мене немає часу, щоб ви пояснювали мені деталі. Віддавайте накази. Якщо я з чимось не погоджуся, ми це обговоримо». Це була витончена поступка своїм правом. Але ж Пеннос, як головний інженер, і сам був повноцінним науковцем. Мортон не гаяв часу. «Панне Пенносе», – чітко промовив він, – «виділіть по п'ять техніків до кожного з чотирьох підходів до машинного відділення. Я очолю одну групу, Кенте ви другу, Смітте третю і пан Пеннос, звісно, четверту. Ми використаємо мобільні нагрівачі і пропалимо великі двері». Я помітив, що вони всі зачинені. Воно замкнулося. Селенський, ви підіть на місто керування і вимкніть усе, крім маршових двигунів. Підключіть їх до головного рубильника і вимкніть усі одночасно. Але одне. Залиште прискорення повну. Жодного антиприскорення до корабля не застосовувати. Зрозуміло? Так, сер. Пілот віддав честь і рушив коридором. Мортон гукнув йому вслід. Доповідайте мені через комунікатори, якщо котрись із машин знову запрацює. Чоловіки, відібрані для допомоги керівникам, були членами бойового екіпажу. Гросвенор разом з кількома іншими чекав, спостерігаючи за діями з відстані близько 200 футів. Він відчував порожнє перечуття катастрофи, поки підвозили мобільні нагрівачі та встановлювали захисні екрани. Він оцінив рішучість і цілеспрямованість атаки, що мала розпочатися. Він навіть міг уявити, що вона може бути успішною, але це був би успіх навмання, непередбачуваний. Справою керували за старою як світ системою організації людей та їхніх знань. Найбільше дратувало те, що він міг лише стояти осторонь і критикувати. Голос Мортона пролунав із загального комунікатора. Як я вже казав, це переважно випробувальна атака. Вона ґрунтується на припущенні, що воно не пробуло в машинному відділенню достатньо довго, щоб щось зробити. Це дає нам можливість здолати його зараз, перш ніж воно встигне підготуватися до нашого нападу. Але, крім можливості негайного знищення, у мене є теорія. Ідея така. Ці двері здатні витримувати потужні вибухи і нагрівачам знадобиться щонайменше 15 хвилин, щоб їх пропалити – Протягом цього часу істота не матиме енергії. Селенський ось-ось її вимкне. Двигуни, звісно, працюватимуть, але це атомний вибух. Гадаю, воно не може впоратися з такими речами. За кілька хвилин ви побачите, що я маю на увазі. Сподіваюся. Його голос підвищився, коли він гукнув. «Готові, Селенський? Готовий. Тоді вимикайте головний рубильник». Коридор, увесь корабель, як знав Гросвенор, раптово занурився в темряву. Він увімкнув світло на своєму скафандрі. Один за одним те саме зробили й інші. У відблисках променів їхні обличчя здавалися блідими й напруженими. «Вогонь!» Команда Мортона пролунала в комунікаторі чітко і різко. Мобільні установки завібрували. Жар, що виливався з них, хоч і не був атомним, генерувався атомом. Він лився на твердий метал дверей. Гросвенор бачив, як перші розплавлені краплі відривалися від металу і починали стікати. За ними пішли інші, аж поки з десяток струмків неохоче не потекли від удару енергії. Прозорий екран почав затуманюватися, і незабаром стало важче розгледіти, що відбувається з дверима. А потім, крізь запіднілий екран, двері почали світитися від власного жару. Вогонь мав пекельний вигляд. Він виблискував, наче коштовний камінь, поки жар мобільних установок пожирав метал із повільною люттю. Час минав. Нарешті пролунав хрипкий голос Мортона. «Селенський!» «Поки що нічого, директоре!» Мортон прошепотів. «Але ж воно мусить щось робити. Воно не може просто чекати там, як загнаний у кут чур. Селенський!» «Нічого, директоре!» «Минуло сім хвилин, потім десять, потім дванадцять». «Директоре!» Це був напружений голос Селенський. Воно запустило електричне динамо. Гросвенор глибоко вдихнув, а тоді в комунікаторі пролунав голос Кента. «Мортоне, ми не можемо просунутися глибше, би цього очікували». Гросвенор побачив, як Мортон вдивляється крізь екран у двері. Йому здалося, навіть з вістані, що метал вже не такий розпечений до білого, як раніше. Двері помітно почервоніли, а потім згасли до темного, холодного кольору. Мортон зітхнув. Наразі все. Залиште людей охороняти кожен коридор. Нагрівачі не прибирайте. Керівники відділів підніміться на місток керування. Випробування, зрозумів Гросвенор, закінчилося. Розділ 5. На вході до містка керування Гросвенор простягнув охоронцеві свої документи. Той недовірливо їх оглянув. Гадаю, все гаразд, сказав він нарешті, але досі я не пропускав сюди нікого молодшого за сорок. Як вам це вдалося? Гросвенор посміхнувся. Я був біля самих витоків нової науки. Охоронець знову глянув на картку, а потім, повертаючи її, сказав: Нексіалізм? А що це таке? Прикладна цілісність, відповів Гросвенор і переступив поріг. Коли за мить він озирнувся, то побачив, що чоловік спантеличино дивиться йому вслід. Гросвенор посміхнувся і викинув цей випадок з голови. Він уперше був на містку. Він з цікавістю оглядався вражений і зачарований. Попри свою компактність, пульт керування був масивною конструкцією. Він складався з серії величезних вигнутих ярусів. Кожна металева дуга була завдовжки 200 футів і широкі сходи круто вели від одного ярусу до іншого. Приладами можна було керувати з підлоги або, швидше, з шарнірного крісла керування, що звисало зі стелі на кінці механізму, схожого на перевернутий кран. Найнижчий рівень приміщення був аудиторією з близько сотнею зручних крісел. Вони були достатньо великими, щоб у них могли сидіти люди в скафандрах, і майже два десятки чоловіків у такому вбранні вже сиділи в них. Гросвенор непомітно влаштувався. За хвилину з особистого кабінету, що виходив на місток, увійшли Мортон і капітан Лід. Капітан сів, Мортон почав без передмови. Знаємо, що з усіх машин у машинному відділенні найважливішим для потворів було електричне динамо. Воно, мабуть, працювало в шаленій паніці, щоб запустити його, перш ніж ми проб'ємося крізь двері. «Є коментарі?» Пеннос сказав. «Я б хотів, щоб хтось описав мені, що саме воно зробило, аби зробити ті двері неприступними». Гросвенор промовив. «Існує відомий електронний процес, за допомогою якого метали можна тимчасово загартувати до неймобірного ступеня». Але я ніколи не чув, щоб це робили без кількох тонн спеціального обладнання, якого на цьому кораблі немає. Кент обернувся, щоб подивитися на нього. Він нетерпляче сказав. Яка користь знати, як воно це зробило. Якщо ми не можемо пробитися крізь ці двері нашими атомними дезінтеграторами, це кінець. Воно може робити з цим кораблем все, що заманеться. Мортон похитав головою. «Нам доведеться дещо спланувати, і саме для цього ми тут!» – він підвищив голос. «Селенський!» Пілот нахилився з крісла керування. Його раптова поява здивувала Гросвенара. Він не помітив чоловіка в кріслі. «Що таке, сер?» – запитав Селенський. «Запустіть усі двигуни!» Селенський вправно повернув своє крісло до головного рубильника. Обережно він перевів величезний важіль у потрібне положення – Корабель здригнувся, почулося гудіння, а потім – кілька секунд – підлога тремтіла. Корабель вирівнявся, машини взялися до роботи і гудіння стихло до ледь відчутної вібрації. «Замить», – Мортон сказав, «Я попрошу різних експертів висловити свої пропозиції щодо боротьби з котиком. Нам потрібна консультація багатьох різних спеціалізованих галузей. І хоч би якими цікавими були теоретичні можливості, нам потрібен практичний підхід». І це, з гіркотою вирішив Гросвенор, фактично ставило хрест на Елліоті Гросвенорі, нексіалісті. Хоча не мало б. Мортону потрібна була інтеграція багатьох наук, а саме для цього й існував нексіалізм. Однак він здогадувався, що не буде одним з тих експертів, чия практична порада зацікавить Мортона. Його здогад був правильним. Через дві години директор розгублено промовив – Гадаю, нам краще зробити півгодинну перерву, щоб поїсти і відпочити. На нас чекає вирішальний ривок. Нам знадобляться всі наші сили. Гросвенор попрямував до свого відділу. Їжа та відпочинок його не цікавили. У 31 рік він міг дозволити собі пропустити обід чи ніч сну. Йому здавалося, що в нього є півгодини, щоб вирішити проблему, що робити з потворою, яка захопила контроль над кораблем. Проблема була в тому, що те, на чому зійшлися науковці, виявилося недостатньо продумане. Кілька спеціалістів об'єднали свої знання на досить поверхневому рівні. Кожен коротко виклав свої ідеї людям, які не були навчені осягнути багатство асоціацій, що стояли за кожним поняттям. І тому плану атаки бракувало єдності. Гросвенору було незатишно усвідомлювати, що він – молодий чоловік 31 року, ймовірно, єдина людина на борту з підготовкою, яка дозволяла бачити слабкі місця в плані. Уперше, за шість місяців перебування на борту, він гостро відчув, яка величезна зміна відбулася з ним у фундації «Нексіал». Не буде перебільшенням сказати, що всі попередні системи освіти застаріли. Гросвенор не приписував собі жодних заслуг за отриману підготовку. Він нічого з цього не створював. Але як випускник фундації, як людина, яку відправили на космічний бігель з конкретною метою, він не мав іншого вибору, окрім як ухвалити чітке рішення, а потім використати всі доступні засоби, щоб переконати тих, хто при владі. Проблема полягала в тому, що йому потрібно було більше інформації. Він взявся за це найшвидшим можливим способом – він телефонував у різні відділи по комунікатору. Здебільшого, він розмовляв з підлеглими. Щоразу він представлявся керівником відділу, і це справляло значний ефект. Молодші науковці вірили йому на слово, і зазвичай були дуже корисними, хоча і не завжди. Був тип людей, які казали, «Мені потрібно отримати дозвіл від мого керівництва». Один керівник відділу, Сміт, Поговорив з ним особисто і надав усю потрібну інформацію. Інший був ввічливим і попросив зателефонувати ще раз після того, як кота буде знищено. Гросвенор останнім зв'язався з хімічним відділом і попросив Кента, вважаючи і сподіваючись, що його не з'єднають. Він уже був готовий сказати підлеглому «Тоді ви можете надати мені потрібну інформацію». На його роздратування і подив його одразу з'єднали з Кентом. Головний хімік вислухав його з погано прихованим нетерпінням і різко обірвав. «Ви можете отримати інформацію звідси звичайними каналами, однак відкриття, зроблені на планеті кота, не будуть доступні ще кілька місяців. Ми маємо перевірити і переперепровірити всі наші знахідки». Гросвенор наполягав. «Пане Кенте, я найщиріше прошу вас дозволити негайне оприлюднення інформації щодо кількісного аналізу атмосфери планети Кота. Це може мати важливе значення для плану, ухваленого на зборах. Зараз було б занадто складно пояснювати все детально, але запевняю вас...» Кент обірвав його. «Слухай, хлопче!» І в його голосі бриніла зневага. «Час для академічних дискусій минув. Ти, здається, не розумієш, що ми в смертельній небезпеці!» «Якщо щось піде не так, на тебе, на мене і на інших нападуть фізично. Це буде не вправа з інтелектуальної гімнастики. А тепер, будь ласка, не турбуй мене ще років десять». Почулося клацання. Кент розірвав зв'язок. Кросвенор сидів кілька секунд, червоніючи від образи. Згодом він гірко посміхнувся, а потім зробив останні дзвінки». Його карта високої ймовірності містила серед іншого позначки у відповідних надрукованих полях, що показували кількість вулканічного пилу в атмосфері планети, історію життя різних форм рослин, як свідчили попередні дослідження їхнього насіння, тип травних трактів, які мали б мати тварини, щоб їсти досліджені рослини, і шляхом екстраполяції, якими були б імовірні діапазони будови та типу тварин, що харчувалися тваринами, які їли такі рослини. Гросвенор працював швидко, і оскільки він лише ставив позначки на вже надрукованій карті, незабаром у нього був готовий графік. Це була складна річ. Пояснити її тому, хто не був знайомий з нексіалізмом, було б нелегко, але для нього вона створювала досить чітку картину. В надзвичайній ситуації вона вказувала на можливості та рішення, які не можна було ігнорувати. Так, здавалося Гросвенору, під заголовком «Загальні рекомендації» він написав «Будь-яке ухвалене рішення повинно включати запобіжний клапан». З чотирма копіями карти він попрямував до математичного відділу. Там стояла охорона, що було незвично й очевидно було захистом від кота. Коли вони відмовилися пропустити його до Мортона, Гросвенор зажадав побачити одного з секретарів директора – Нарешті з іншої кімнати вийшов молодий чоловік, ввічливо оглянув його карту і сказав, що спробує довести її до відома директора Мортона. Гросвенор похмуро промовив. «Мені вже таке казали. Якщо директор Мортон не побачить цієї карти, я вимагатиму скликання слідчої комісії. Тут відбувається щось дуже дивне з доповідями, які я подаю до кабінету директора. І якщо це повториться, будуть проблеми» секретар був на 5 років старший за Гросвенара. Він був холодним і в своїй основі ворожим. Він клонився і сказав з ледь сатиричною посмішкою: "Директор дуже зайнята людина. Багато відділів змагаються за його увагу, деякі з них мають довгу історію досягнень і престиж, що дає їм перевагу над молодшими науками, і він завагався. Науковцями. Він знизав плечима. Але я запитаю його, чи бажає він ознайомитися з картою. Гросвенор сказав, попросіть його прочитати рекомендації, на більше немає часу. Секретар відповів, я доведу це до його відома. Гросвенор попрямував до каюти капітана Літа. Командир прийняв його і вислухав. Потім він оглянув карту, нарешті він похитав головою. Військові, сказав він офіційним тоном, мають дещо інший підхід до цих питань. Ми готові йти на прораховані ризики для досягнення конкретних цілей. Ваша думка, що в кінцевому підсумку було б мудріше дозволити цій істоті втекти, абсолютно суперечить моїй власній позиції. Ось розумна істота, яка вчинила ворожі дії проти озброєного корабля. Це нестерпна ситуація. Я вважаю, що вона вдалася до таких дій, знаючи наслідки. Він посміхнувся стиснутими гупами. Наслідки – це смерть. Гросвенору спало на думку, що кінцевим результатом цілком може бути смерть для людей з негнучкими методами боротьби з надзвичайною небезпекою. Він розтулив губи, щоб заперечити, що не мав наміру дозволити коту втекти. Перш ніж він встиг заговорити, капітан Лід підвівся. "Я мушу попросити вас піти", сказав він. Він звернувся до офіцера. "Проведіть пана Гросвенора". Гросвенор гірко відповів: "Я знаю, де вихід. Залишившись сам у коридорі, він глянув на годинник. До атаки залишалося 5 хвилин. Пригнічений він попрямував до містка. Більшість інших уже були на місці, коли Гросвенор знайшов собі місце. За хвилину увійшли директор Мортон і капітан Лід, і збори було оголошено відкритими. Нервовий і помітно напружений Мортон ходив туди-сюди перед своєю аудиторією. Його зазвичай гладке чорне волосся було скуйовджене. Легка блідість його сильного обличчя радше підкреслювала, аніж применшувала випнуту агресивність його щелепи. Він різко зупинився. Його глибокий голос був чітким та різким, коли він сказав. «Щоб переконатися, що наші плани повністю скоординовані, я попрошу кожного експерта по черзі викласти свою роль у знешкодженні цієї істоти. Першим – пан Пеннос». Пеннос підвівся. Він не був великим чоловіком, але виглядав таким, можливо, через свою владну манеру. Як і в інших, його підготовка була спеціалізованою, але через природу його галузі він потребував нексіалізму набагато менше, ніж будь-хто інший у кімнаті. Цей чоловік знав двигуни та історію двигунів. Згідно з його особовою справою, яку Гросвеннер вивчив, він досліджував розвиток машин на сотні планет. Ймовірно, не було нічого фундаментального, чого б він не знав про практичну інженерію. Він міг би говорити тисячу годин і все одно лише торкнутися своєї теми. Він сказав, «Ми встановили тут, у кімнаті керування, реле, яке буде ритмічно запускати і зупиняти кожен двигун. Бажель спрацьовуватиме сто разів на секунду, і ефект буде полягати у створенні вібрацій різного роду». Є невелика ймовірність, що одна або кілька машин зруйнуються, за тим же принципом, що й солдати, які крокують в ногу через міст. Ви без безсумнівно чули цю стару історію. Але, на мою думку, реальної небезпеки поломки з цієї причини немає. Наша головна мета – просто нейтралізувати захист істоти і пробитися крізь двері. «Наступний – Гурлей», – сказав Мордон. Гурлей ліниво підвівся. Він виглядав сонним, ніби йому було дещо нудно від того, що відбувається. Гросвенор підозрював, що йому подобалося, щоб люди вважали його байдужим. Його посада була головний інженер зв'язку. І його особова справа фіксувала наполегливу спробу здобути знання у своїй обраній галузі. Якщо його наукові ступені були доказом, то він мав ортодоксальну освітню підготовку, якій не було рівних. Коли він нарешті заговорив, він тягнув слова у своїй неквапливій манері. Гросвенор помітив, що сама його розважливість мала заспокійливий ефект на чоловіків. Стривожені обличчя розслабилися, тіла зручніше відкинулись на спинки крісел. Гурлей сказав: Ми встановили вібраційні екрани, що працюють за принципом відбиття. Опинившись всередині, ми будемо використовувати їх так, що більшість того, що воно може послати, буде відбито прямо на нього. Крім того, у нас є багато зайвої електричної енергії, якої ми просто будемо його годувати з мобільних мідних чаш. Має ж бути межа його здатності обробляти енергію своїми ізольованими нервами. «Селенський!» – гукнув Мортон. Головний пілот уже стояв, коли погляд Гросвенара метнувся до нього. Це було зроблено так швидко, що здавалося, ніби він передбачив виклик Мортона. Гросвенор вивчав його зачарований. Селенський був ходурлявим чоловіком з худим обличчям і напрочуд яскравими синіми очима. Він виглядав фізично міцним і спритним. Згідно з його особовою справою, він не був людиною великої вчинності. Він компенсував це витримкою, блискавичною реакцією на подразники та здатністю працювати безперебійному в годинник. Він сказав, «У мене склалося враження, що план має бути кумулятивним. Саме тоді, коли істота подумає, що більше не може витримати, станеться ще щось, що додасть їй проблем і збентеження. Коли Дмитушня досягне свого піку, я вмикаю антиприскорення». Директор, який ганлі Лестер, бажає, що ця істота нічого не знатиме про антиприскорення. Це розробка науки міжзоряних польотів, і навряд чи вона могла з'явитися іншим шляхом. Ми думаємо, що коли істота відчує перші ефекти антиприскорення, ви всі пам'ятаєте відчуття, ніби тебе втискає всередину. Воно не знатиме, що думати чи робити. Він сів. Мортон сказав. Наступний корита. «Я можу лише підбадьорити вас», – сказав археолог, – «на основі моєї теорії, що потвора має всі характеристики злочинця ранніх епох будь-якої цивілізації». Сміт припустив, що її знання науки спантеличують. На його думку, це може означати, що ми маємо справу з реальним мешканцем, а не нащадком мешканців мертвого міста, яке ми відвідали. Це приписувало б нашому ворогові фактично безсмертя. Можливість, яка частково підтверджується його здатністю дихати як киснем, так і хлором, або нічим. Але його безсмертя саме по собі не мало б значення. Він походить з певної епохи своєї цивілізації, і він опустився так низько, що його ідеї це переважно спогади про ту епоху. Попри його здатність контролювати енергію, він втратив голову в ліфті, коли вперше потрапив на корабель. Ставши емоційним, коли Кен запропонував йому їжу, він поставив себе в таке становище, що був змушений розкрити свої особливі здібності проти вібраційної зброї. Кілька годин тому він провалив масові вбивства. Як бачите, його послужний список це низька хитрість примітивного егоїстичного розуму, який мало або зовсім не розуміє власних тілесних процесів у науковому сенсі. І майже немає уявлення про величезну організацію, з якою він зіткнувся. Він схожий на стародавнього германського воїна, який відчував себе вищим за літнього римського вченого як особистість, проте останній був частиною могутньої цивілізації, перед якою германи з того часу відчував благовіння. Отже, ми маємо справу з примітивом, і цей примітив зараз далеко в космосі. Повністю поза своїм природним середовищем. «Я кажу, давайте увійдемо і переможемо!» Мортон підвівся. На його важкому обличчі з'явилася крива посмішка. Він сказав, «Згідно з моїм попереднім планом, ця натхненна промова коріти мала бути прелюдією до нашої атаки. Однак протягом останньої години я отримав документ від молодого чоловіка, який перебуває на цьому кораблі» представляючи науку, про яку я знаю дуже мало. Той факт, що він взагалі на борту, вимагає, щоб я надав ваги його думкам. У своїй переконаності, що він має вирішення цієї проблеми, він відвідав не лише мою каюту, а й каюту капітана Літа. Відповідно, командир і я домовилися, що пану Кросвенору буде надано кілька хвилин, щоб описати свої рішення і переконати нас, що він знає, про що говорить». Гросвенор невпевнено підвівся і почав. У фундації Nexial ми вчимо, що за всіма грубими аспектами будь-якої науки стоїть складний взаємозв'язок з іншими науками. Це, звичайно, стара ідея, але є різниця між тим, щоб визнавати ідею лише на словах і застосовувати її на практиці. У фундації ми розробили техніки для її застосування – у моєму відділі є одні з найдивовижніших навчальних машин, які ви коли-небудь бачили. Я не можу їх зараз описати, але можу відповісти, як людина, навчена цими машинами і техніками, вирішила б проблему кота. По-перше, пропозиції, зроблені досі, були на поверхневому рівні. Вони задовільні, наскільки це можливо, але вони не йдуть достатньо далеко. Просто зараз у нас достатньо фактів, щоб скласти досить чітку картину походження котика. Я їх перерахую. Близько 18 століть тому витривалі рослини цієї планети раптово почали отримувати менше сонячного світла в певних довжинах хвиль. Це сталося через появу великої кількості вулканічного пилу в атмосфері. Результат – майже за одну ніч більшість рослин загинула. Вчора один з наших дослідницьких човнів, пролітаючи в межах ста миль від мертвого міста, виявив кількох живих істот розміром із земного оленя, але очевидно розумніших. Вони були настільки обережними, що їх не вдалося спіймати. Їх довелося знищити. І відділ пана Сміта зробив частковий аналіз. Мертві тіла містили калій у приблизно такому ж хіміко-електричному розташуванні, як і в людей. Інших тварин не бачили. Можливо, це може бути принаймні одне з джерел калію для кота. У шлунках мертвих тварин біологи знайшли частини рослин на різних стадіях перетравлення. Здається, цикл такий – рослинність, травоїдні, хижак. Ймовірно, коли рослина була знищена, тварина, для якої вона була їжею, мала загинути в пропорційній кількості. За одну ніч, власне, джерело їжі котика було знищено – Освенор швидко окинув поглядом аудиторію. За одним винятком усі присутні уважно дивилися на нього. Винятком був Кент. Головний хімік сидів з роздратованим виразом обличчя. Його увага, здавалося, була деінде. Некселіст швидко продовжив: У галактиці є багато прикладів повної залежності певних форм життя від одного типу їжі. Але ми не зустрічали іншого прикладу, щоб розумна форма життя планети була настільки вибірковою в дієті. Цим істотам, здається, не спало на думку вирощувати свою їжу і, звичайно, їжу для своєї їжі. Неймовірна недалекоглядність, погодьтеся. Настільки неймовірна, що будь-яке пояснення, яке не враховує цей фактор, буде незадовільним. Гросвенор знову зробив паузу, але лише, щоб перевести подих. Він не дивився прямо ні на кого з присутніх. Було неможливо навести докази того, що він збирався сказати. Керівникам відділів знадобилися б тижні, щоб перевірити факти, що стосувалися їхньої конкретної науки. Все, що він міг зробити – це дати кінцевий висновок. Те, на що він не наважився ні у своїй карті ймовірностей, ні в розмові з капітаном Літом. Він поспішно закінчив. «Факти незаперечні». Котик не є одним з будівничих того міста, і він не є нащадком будівничих. Він і його вид були тваринами, над якими експериментували будівничі. Що сталося з будівничими? Ми можемо лише здогадуватись. Можливо, вони винищили себе в атомній війні 18 століть тому. Майже зрівняне з землею місто, раптова поява вулканоподібного пилу в атмосфері в такій кількості, що затмарило сонце на тисячі років, є значущими. Людина, що керується емоціями, майже досягла того самого, тож не варто судити цю зниклу расу надто суворо. Але куди це нас веде? Ще раз Гросвенор глибоко вдихнув і швидко продовжив. Якби він був будівничим, ми б уже мали докази його повної сили і точно знали б, з чим маємо справу. Оскільки це не так, ми наразі маємо справу зі звіром, який не може чітко розуміти свої сили». Загнаний у кут, або навіть якщо на нього занадто сильно тиснути, він може виявити в собі ще неочевидну для нього здатність знищувати людей і керувати машинами. Ми повинні дати йому можливість втекти. Опинившись поза цим кораблем, він буде в нашій владі. Це все. І дякую, що вислухали мене. Мортон оглянув кімнату. «Ну, панове, що ви думаєте?» Кент кисло промовив. «Я ніколи в житті не чув такої історії, можливості, вмовірності, фантазії. Якщо це не ксіалізм, його доведеться представити набагато краще, перш ніж я зацікавлюся». Сміт похмуро сказав, «Я не бачу, як ми могли б прийняти таке пояснення, не маючи тіла котика для дослідження». Головний фізик фон Гроссен сказав, «Я сумніваюся, що навіть дослідження остаточно довело б, що він є звіром, над яким експериментували». Аналіз пана Гросвенера є виразно суперечливим і таким залишиться. Коріта сказав, подальше дослідження міста може виявити докази теорії плана Гросвенера. Він говорив обережно, це не повністю спростувало б циклічну теорію, оскільки такий експериментальний інтелект мав би тенденцію відображати погляди та переконання тих, хто його навчав. Головний інженер Пенос сказав, один з наших рятувальних човнів зараз у механічній майстерні. Він частково розібраний і займає єдиний постійний ремонтний стапель, доступний внизу. Щоб доставити йому придатний рятувальний човен, знадобиться стільки ж зусиль, скільки й повна масштабна атака, яку ми плануємо. Звичайно, якщо атака провалиться, ми могли б розглянути можливість пожертвувати рятувальним човном, хоча я все ще не знаю, як він зможе вивезти його з корабля. У нас там немає шлюзів. Мортон звернувся до Гросвенера. «Що ви на це відповісте?» Гросвенор відповів. «У кінці коридору, що прилягає до машинного відділення, є шлюз. Ми повинні надати йому доступ до нього». Підвівся капітан Лід. «А як я сказав пану Гросвенеру, коли він прийшов до мене, військовий розум має сміливіший підхід до цих питань. Ми очікуємо втрат». Пан Пеннос висловив мою думку. Якщо наша атака провалиться, ми розглянемо інші заходи. Дякую, пане Гросвеноре, за ваш аналіз. А тепер до роботи. Це був наказ. Всі негайно підвелися. Розділ 6. У сліпочому сіві гігантської механічної майстерні Керол гарував. Більшість його спогадів повернулася. Навички, яких його навчили будівничі, його здатність пристосовуватися до нових машин і нових ситуацій. Він знайшов рятувальний човен, що стояв на стапелі. Він був частково розібраний. Керл невтомно працював, ремонтуючи його. Важливість втечі зростала в його свідомості. Ось доступ до його власної планети та до інших Керлів – з навичками, яких він міг їх навчити, вони були б непереможними. Таким чином, перемога була б певною. У певному сенсі він відчував, ніби вже прийняв рішення. Проте він неохоче залишав корабель. Він не був переконаний, що йому загрожує небезпека. Оглянувши джерела енергії механічної майстерні та згадавши, що сталося, йому здалося, що ці двоногі істоти не мають обладнання, щоб його здолати. Внутрішній конфлікт розривав його, навіть коли він працював. Лише коли він зупинився, щоб оглянути судно, він зрозумів, яку величезну ремонтну роботу він виконав. Залишалося лише завантажити інструменти та прилади, які він хотів взяти із собою. А тоді? Втекти чи битися? Він занепокоївся, почувши наближення людей. Він відчув раптову зміну в схожому на бурю гуркоті двигунів. Ритмічне гудіння – то вмикалося, то вимикалося – вище за тоном, різкіше, більш дратівливіше, ніж глибокий рівний гул, що був до того. Ця схема мала тривожну якість. Керл намагався пристосуватися до неї і, зосередившись, його тіло майже впоралося, коли втрутився новий фактор. Полум'я потужних мобільних проекторів почало свій огидний рев проти масивних дверей машинного відділення. Миттєво його проблемою стало чи боротися з проєкторами, чи протидіяти ритму. Він швидко виявив, що не може робити і те, і інше. Він почав зосереджуватися на втечі. Кожен м'яз його могутнього тіла був напружений, коли він переносив величезні вантажі інструментів, машин і приладів і скидав їх у будь-який вільний простір всередині рятувального човна. Нарешті він зупинився в дверях для передостаннього акту свого відльоту – він знав, що двері ось-ось впадуть. Півдюжини проєкторів, зосереджених на одній точці дверей, нестримно, хоч і повільно, з'їдали останні дюйми. Керл завагався, а потім зняв з них увесь енергетичний опір. Він пильно зосередився на зовнішній стіні великого корабля, до якої був спрямований тупий ніс 40-футового рятувального човна. Його тіло зіщулилося від потоку електрики, що лився з динамомашин. Його вушні вусики вібрували цю жахливу силу прямо на стіну. Він відчував, ніби горить. Усе його тіло боліло. Він здогадувався, що небезпечно наблизився до межі своєї здатності обробляти енергію. Попри його зусилля, нічого не сталося. Стіна не піддавалася. Цей метал був твердим і міцним понад усе, що він коли-небудь знав. Він тримав свою форму. Його молекули були одноатомними, але їхнє розташування було незвичайним. Ефект щільного пакування досягався без звичайного супутного ефекту великої щільності. Він почув, як одні з дверей машинного відділення з гуркотом впали всередину. Люди кричали. Проєктори прокатилися вперед. Їхня сила тепер була нестримною. Керол почув, як підлога машинного відділення зашипіла на знак протесту, коли ці потоки жару палили метал. Цей величезний, загрозливий звук наближався. За хвилину люди почнуть пропалювати тонкі двері, щоб відокремлювали машинне відділення від механічної майстерні. Протягом цієї хвилини Керол здобув свою перемогу. Він відчув зміну в опорі сплаву. Уся стіна втратила свою запекло утримувану цілісність. Вона виглядала так само, але сумнівів не було. Потік енергії через його тіло став легким. Він продовжував концентрувати його ще кілька секунд, а потім переконався в своїх розрахунках. З переможним гарчанням він стрибнув у своє маленьке судно і потягнув важіль, що закрив за ним двері. Одне з його щупалець обхопило силовий привід з майже чуттєвою ніжністю. Його машина рванулася вперед, коли він спрямував її прямо на товсту зовнішню стіну. Ніс судна торкнувся і стіна розсипалася сліпучим дощем пилу. Він відчув легкі поштовхи уповільнення, коли вагами талевого порошку, який доводилося відштовхувати, на мить сповільнила маленький корабель. Але він прорвався і нестримно вирвався в космос. Минули секунди. Потім Керл помітив, що відлетів від великого судна під прямим кутом до його курсу. Він був ще так близько, що міг бачити зазубрану діру, через яку втік. Люди в броні стояли силуетами на тлі яскравості за ним. І вони і корабель помітно зменшувалися. Потім люди зникли, і залишився лише корабель із сяйвом тисячі розмитих ілюмінаторів. Керол тепер швидко віддалявся від нього. Він описав повні 90 градусів за приладовою панеллю, а потім встановив керування на максимальне прискорення. Таким чином, трохи більше ніж за хвилину після втечі, він уже прямував назад у тому напрямку, звідки велике судно летіло всі ці години. За ним Гігантська куля швидко зменшувалася. Стала занадто маленькою, щоб можна було розрізнити окремі ілюмінатори. Майже прямо попереду Керл побачив крихітну тьм'яну кульку світла. Його, власне, сонце, зрозумів він. Там, з іншими Керлами, він міг би побудувати міжзоряний космічний корабель і подорожувати до зірок з населеними планетами. Оскільки це було так важливо, він раптом відчув страх. Він відвернувся від задніх оглядових екранів. Тепер він знову глянув на них. Куля все ще була там. Крихітна цятка світла у величезній чорноті космосу. Раптом вона блимнула і зникла. На мить у нього виникло враження, що перш ніж зникнути, вона поворхнулася. Він з тривогою подумав, чи не вимкнули вони всі вогні і не слідують за ним у темряві. Здавалося очевидним, що він не буде у безпеці, доки не приземлиться. Стурбований і невпевнений, він знову звернув увагу на передні оглядові екрани. Майже одразу він відчув гостре розчарування. Тьмяне сонце, до якого він прямував, не ставало більшим, воно помітно зменшувалося. Воно стало точкою в темній далечині. Потім зникло. Страх пронизав керла як холодний вітер. Кілька хвилин він напружено вдивлявся в простір попереду, гарячково сподіваючись, що його єдиний орієнтир знову стане видимим. Але там мерехтіли лише далекі зорі, немиготливі точки на оксамитовому тлі незбагненної відстані. Але зачекайте, одна з точок ставала більшою. З напруженими м'язами Керл спостерігав, як точка перетворюється на цятку. Вона виросла в круглу кулю світла і продовжувала розширюватися, ставала більшою, більшою. Раптом вона замерехтіла, і ось перед ним, сяючи вогнями, з кожного іллюмінатора постала велика куля космічного корабля. Того самого корабля, який кілька хвилин тому він бачив, як зникав за ним. Щось сталося з Керлом у туми. Його розум обертався, як маховик, все швидше і швидше. Він розлетівся на мільйон болючих уламків. Його очі ледь не вилізли з орбіт, коли він, як оскаженіла тварина, лютував у своїй маленькій каюті. Його щупальця хапали дорогоцінні інструменти і жбурляли їх у нападі розпачу. Його лапи тріщили самі стіни його корабля. Нарешті, у короткому спалаху розсудливості він зрозумів, що не зможе витримати неминучого вогню дезінтеграторів, який тепер буде спрямований на нього з безпечної відстані. Було простою справою створити бурхливу дезорганізацію клітин, яка вивільнила кожну краплину Іду з його життєво важливих органів. Останнє гарчання непокори скривило його губи, його щупальця сліпо рухалися. А потім, раптом втомлений, і втративши усі сили, щоб боротися, він опустився. Смерть прийшла тихо після стількох годин насильства. Капітан Літ не ризикував. Коли стрілянина припинилася і стало можливим наблизитися до того, що залишилося від рятувального човна, пошуковці знайшли невеликі маси сплавленого металу і лише подекуди залишки того, що було тілом Керла. «Бідний котик», – сказав Мортон. «Цікаво, що він подумав, коли побачив, як ми з'явилися попереду нього, після того, як його власне сонце зникло? Нічого не розуміючи про антиприскорювачі, він не знав, що ми можемо різко зупинитися в космосі» тоді як йому на це знадобилося більше трьох годин. Йому здавалося б, що він прямує до своєї планети, але насправді він би все далі і далі віддалявся від неї. Він ніяк не міг здогадатися, що коли ми зупинилися, він пролетів повз нас, і що потім нам залишалося лише слідувати за ним і розігрувати наш маленький спектакль, вдаючи його сонце, доки ми не наблизилися достатньо, щоб його знищити. Увесь космос, мабуть, видався йому перевернутим до гори Дрігом. Гросвенор слухав розповідь зі змішаними почуттями. Увесь інцидент швидко розмивався, втрачав форму, розчинявся в темряві. Деталі, що відбувалися мить за миттю, ніколи більше не будуть згадані кимось точно так, як вони сталися. Небезпека, в якій вони були, вже здавалася далекою. «Годі співчувати!» – почув Гросфеннер голос Кента. «У нас є робота – вбити кожного кота на тому жалюгідному світі!» Коріта тихо пробурмотів. «Це має бути просто. Вони лише примітиви. Нам треба лише осісти, і вони вийдуть до нас, хитро очікуючи, що обдурять нас». Він напівобернувся до гросвенора. «Я все ще вірю, що так і буде», – сказав він дружнім тоном навіть якщо теорія нашого молодого друга про звіра виявиться правильною. Що ви думаєте, пане Гросвенере? Я б пішов навіть трохи далі, сказав Гросвенор. Як історик, ви безсумнівно погодитеся, що жодна відома спроба тотального винищення ніколи не була успішною. Не забувайте, що напад котика на нас був викликаний відчайдушною потребою в їжі. Ресурси цієї планети, очевидно, не можуть більше підтримувати цей вид. Брати Котика нічого про нас не знають, а отже не є загрозою. То чому б просто не дозволити їм померти з голоду?